Гайріс. Цикл «Ганібал Лектар» Книга друга «Мовчання ягнят» Розділ двадцять третій Кетрін Бейкер-Мартін лежала на 17 футів нижче від підлоги підвалу. Темрява гуділа від її дихання, її серцебиття. Інколи груди стискав страх, наче пастка, що вбиває лиса. Інколи вона могла мислити. Вона розуміла, що її викрали, але не знала хто. Вона розуміла, що не спить. У непроглядному мороку Кетрін чула тихий звук, коли кліпала очима. Зараз вона почувалася краще, ніж коли вперше прийшла до тями. Жахливе запаморочення здебільшого минуло, і вона відчувала, що повітря вдосталь Вона могла розрізнити верх і низ, та мала приблизне уявлення про те, в якій позі перебуває її тіло. Плече, стегно та коліно боліли від тиску на цементовану підлогу, на якій вона лежала. Той бік був низом. Верхом був жорсткий матрац, під який вона залізла під час останнього інциденту з яскравим сліпучим світлом. Тепер пульсація в голові трохи вщухла, і весь реальний біль сконцентрувався в пальцях лівої руки. Вона відчувала, що підмізинний палець зламано. Кетерин була вдягнена в чужу стьобану робу. Тканина була чиста і пахла пом'якшувачем для білизни. Підлога також була чиста, крім курячих кісток і шматків овочів, які її полонитель кинув у діру. Єдиними іншими предметами навколо неї виявилися матраці і пластикове помийне відро, за ручку якого була прив'язана мотузка. На дотик вона була схожа на бавовняну кулінарну нитку і піднімалася в темряву, наскільки Кетрін була в змозі дотягнутися. Кетрін Мартін могла вільно пересуватися, але йти було нікуди. Підлога, на якій вона лежала, мала овальну форму, 8 на 10 футів, 2,5 на 3 метри, з маленьким отвором по центру. Це було дно глибокої ями вихід із якої затулили. Гладенькі цементовані стіни м'яко вигиналися всередину, наближаючись до того виходу. Звуки згори, чи то її серце? Звуки згори. Звуки чітко пролунали над її головою. Льох, у якому її тримали, розташувався в частині підвалу одразу під кухнею. Кроки по кухонній підлозі, вода, що полилася з крана, Дряпання собачих кіхтів по лінолеуму. А потім тиша, поки навколо ляди на кришці колодязя не з'явився тонкий диск жовтого світла, коли хтось увімкнув у підвалі лампу. Потім яму залило сліпуче сяйво, і цього разу вона підвелася до світла. Сіла, зсунувши матрац на ноги, роззираючись навколо себе, намагаючись дивитися крізь пальці поки очі не звикли до світла. Її тінь танцювала на стінах. Згори в яму спускався прожектор, підвішений на мотузці. Вона здригнулася, коли помийне відробі для неї поворухнулося. Піднялося в повітря та загойдалося на своїй тонкій ниточці. Закрутилося, піднімаючись до світла. Кетрін спробувала проковтнути страх. Набрала в легені забагато повітря, але все ж таки спромоглася вимовити. «Мої рідні вам заплатять готівкою. Моя мама одразу заплатить, без питань. Це її особистий. Ой!» Повз неї затріпотіла тінь. Усього лиш рушник упав. «Її особистий номер – 202…» «Мийся!» Це був той самий химерний голос, який раніше розмовляв із собакою. На тонкій мотузці спустилося друге відро. Кетрін відчула запах гарячої мильної води. «Знімай одяг та мий усе тіло. Інакше отримаєш шланг», – сказав голос і трохи стишився, звертаючись до собаки. «Так, воно отримає шланг. Егеш, крихітко. Ще як отримає?» Кетрін Мартін почула кроки і клацання кіхтиків по підлозі над підвалом. В очах більше не двоїлося, як тоді, коли вперше ввімкнулося світло. Тепер вона добре бачила, як високо розташовано вихід із ями. Чи міцна мотузка, на якій висить прожектор. Чи вийде дістати до нього робою. Зачепити рушником. Зробити хоч щось, чорт забирай. Стіни були гладенькими. Гладенький тунель, який здіймався вгору. Щелина в цементі на висоті одного фута від місця, до якого вона могла дотягтися. Єдина нерівність у стіні, яку вона знайшла. Кетрін якомога міцніше скрутила матрац і перев'язала рушником. Стала на нього. Захиталася. Потяглася до тріщини. Зачепилася нігтями і відновила рівновагу. Поглянула вгору на світло. Вона беружилась, вдивляючись у яскраве сяйво. То був прожектор із ковпаком, який спустили в яму всього на фут. Майже за десять футів від її простягнутої руки. З таким самим успіхом це міг бути місяць. А чоловік уже повертався. Матрац хитався. Вона хапалася за щелину в стіні, щоб віднайти рівновагу. Стрибнула вниз, і щось легеньке, наче сніжинка, ковзнуло її обличчя. Щось опускалося повз прожектор. Шланг. Короткий сплеск крижаної води. Погроза. Мийся! Усе тіло! У відрі знайшлася мочалка, а на поверхні води плавала пластикова пляшечка з дорогим іноземним пом'якшувальним засобом. Вона вимилася. Шкіра на руках і стегнах вкрилася сиротами. Соски затверділи на прохолодному повітрі. І боліли. І вона присіла біля відра з теплою водою. Притулилася якомога ближче до стіни і помилася. «Тепер витрись і намастися кремом!» «Усе тіло намасти!» Крем нагрівся від води для купання. Шкіра зволожилась, і до неї прилипала роба. «Тепер позбирай сміття та вимий підлогу!» І це вона також зробила. Попідбирала курячі кістки та зелений горошок. Вона поклала все у відро та протерла маленькими сніплями на цементі. Щось іще. Отут, біля стіни. Сніжинка, яка вилетіла зі щелини. То був людський ніготь, вкритий лаком із блискітками, який відірвали одним різким порухом. Відро піднялося нагору. «Моя мама вам заплатить!» Сказала Кетрін Мартін. «Без питань. Заплатить достатньо, аби ви розбагатіли. Якщо ви змагаєтесь за ідею, Іран чи Палестина чи чорне визволення, вона дасть вам на це гроші. Усе, що вам треба зробити...» Світло згасло. Раптова, непроглядна темрява. Вона сіпнулася та зойкнула, коли поруч із нею опустилося помийне відро на мотузці. Кетрін сіла на матрац. У голові стрибали думки. Тепер вона переконалася, що її полонитель – один, білий американець. Вона спробувала вдати, що й гадки немає, хто він такий, який у нього колір шкіри чи скільки їх узагалі, що всі згадки про події на паркінгу стерлися від ударів по голові. Вона сподівалася, він повірить, що може відпустити її без будь-якої шкоди для себе. Вона думала, напоружено думала і, врешті-решт, додумалася. Нігодь. Хтось тут уже побував. Тут була жінка. Дівчина. Де вона зараз? Що він із нею зробив? Якби не шок і дезорієнтація, то вона б уже давно здогадалась. І зараз їй допоміг крем для шкіри. Шкіра. Кетрін зрозуміла, хто її викрав. Це усвідомлення навалилося на неї. Таке пекуче, таке жахливе. І вона кричала. Кричала, залазила під матрац, вибиралася з-під нього, лізла, дерлася вгору по стіні. Кричала, поки не закашлялась, поки не відчула щось тепле і солоне в роті. Підняла руки до обличчя. Липка рідина засихала на тильних сторонах рук і потім вона нерухомо лежала на матраці, вигнувши тіло аркою від голови до п'ят і стискаючи пасма волосся в кулаках. Розділ 25-центовик Кларіс Стаглінг дзенькнув, провалившись у телефонний апарат, який стояв у занедбаній санітарській кімнаті. Вона набрала фургон. «Кроуфорд!» «Я телефоную з платного автомата біля блоку суворого режиму», – сказала Стаглінг. Доктор Лектор спитав, чи не була та комаха з Західної Вірджинії метеликом. «Пояснювати нічого не став. Сказав, що Бафалу Білу потрібна Кетрін Мартін, бо, цитую, він хоче костюм із цицьками». «Доктор Лектор згодний на обмін». Він чекає цікавіших пропозицій від сенаторки. Він сам урвав розмову? Так. Як гадаєте, скоро він заговорить знову? Мабуть, він очікує на мій візит протягом кількох найближчих днів. Але я б діяла просто зараз, якщо отримую якусь термінову пропозицію від сенаторки. Термінову – це ви правильно сказали. Ми ідентифікували дівчину з Західної Вірджинії, Старлінг. Десь півгодини тому картотека відбитків, зниклих у Детройті, зірвала нам джекпот. Кімберлі Джейн Емберг, 22 роки, зникла в Детройті, 17 лютого. Ми прочісуємо її квартал у пошуках свідків. Експерт-криміналіст із Шарлоттсвілля сказав, що вона померла не пізніше, ніж 11 лютого. Може, на день раніше, десятого. Він тримав її живцем усього три дні, промовила Стаглінг. Цикл скорочується. Не думаю, що це велика несподіванка, відповів Кроуфорд рівним голосом. Він утримує Кетрін Мартін приблизно 26 годин. Як на мене, якщо лектор має нас про щось повідомити, то нехай зробить це під час вашої наступної розмови. Я зараз перебуваю в Балтиморському польовому офісі. Вас переключили на мене з фургона. Я забронював для вас номер у Гоуджо, за два квартали від лікарні, якщо захочете потім перепочити. Він вагається, містере Кроуфорд, бо не впевнений, що ви дозволите йому отримати якусь суттєву винагороду. Усе, що лектор розповів про Бафало Біла, він обміняв на факти з мого особистого життя. Не думаю, що його запитання та справа якось між собою пов'язані. Хочете знати, що він у мене питав? Ні. Саме тому ви не почепили на мене жучка, так? Гадали, що мені так буде легше, що я охочіше видам особисті секрети та зумію його потішити, якщо більше ніхто не слухатиме. Ось вам інше пояснення. А що, як я довіряю вашому судженню, Старлінг? Може, я вважаю, що ви – мій найкращий шанс, та ще й хотів уберегти вас від упередженої критики. Чи почепив би я на вас жучок у такому разі? Ні, сер. Ви знамениті своїм умінням спілкуватися з агентами, чи не так, містере Крапфорд? Що ми запропонуємо лектору? – запитала вона. Я зараз перешлю вам пару документів. Ви отримаєте їх за п'ять хвилин, якщо... «Ви, звісно, не хочете спочатку трохи відпочити». «Краще я займуся цим зараз», – відповіла Старлінг. «Нехай пришлють Алонсо, а йому передайте, що я чекатиму на нього в коридорі біля восьмого блоку». «П'ять хвилин», – сказав Кроуфорд. Старлінг міряла кроками лінулеум, занедбаної санітарської, глибоко під землею. Вона була єдиним яскравим предметом у кімнаті. Нам рідко випадає нагода готуватися до якихось подій серед луків та стежинок, посипаних гравієм. Ми займаємось цим у короткі терміни – у приміщеннях без вікон, у лікарняних коридорах, у кімнатах, подібних до цієї санітарської, з її потрісканим пластиковим диваном та попільничками Чинзану, де кухонні фіранки прикривають голі бетонні стіни. Ми готуємося саме в таких кімнатах, коли в нас обмаль часу. Ми вигадуємо жести, завчаємо їх на пам'ять, щоб скористатися, коли зіткнемося зі своєю страшною долею вічнавіч». Стаглінг була вже достатньо доросла, щоб це розуміти. Вона не дозволила санітарській вплинути на її настрій. Старлінг міряла кроками кімнату. Потім вона скинула руку в повітря. «Стривай, ну, дівчино!» Сказала вона вголос, звертаючись до Кетрін Мартін і до себе заразом. «Ця кімната нас не здолає. Нас не здолає це довбане місце. Нас не здолає місце, в якому він себе тримає. Допоможи мені. Допоможи». На секунду вона замислилась про своїх покійних батьків. Загадалася, чи не було б їм зараз соромно за неї. «Просте питання». Без підкладів і прихованих сенсів. Таке, яким воно приходить до нас усіх. І відповідь – ні, їм би не було соромно. Старлінг умилася та вийшла в коридор. Санітар Алонсо вже чекав на неї з запечатаним конвертом від Кроуфорда. Усередині містилася карта з інструкціями. Вона швиденько прочитала їх при світлі коридорної лампочки та натисла на кнопку виклику щоб Барні її впустив. Розділ 25-й. Доктор Лектор сидів за столом і читав кореспонденцію. Стаглінг відчула, що їй легше підходити до клітки, коли він на неї не дивиться. «Докторе!» Він підняв палець, вимагаючи тиші. Закінчивши читати лист, він замислився поклавши великий палець шестипалої руки під підборіддя, а вказівний – біля носа. «Що ви думаєте з цього приводу?» – сказав він, опускаючи документ у висувну тацю. «То був лист від американського патентного бюро». «Це стосується мого наручного годинника з розп'яттям», – пояснив доктор Лектор. «Вони не хочуть видавати мені патент» але радять зареєструвати права на циферблат. Погляньте. Він поклав у тацю малюнок розміром із серветку, і Старлінг витягла шухляду. Певно, ви звертали увагу, що в більшості розп'ять руки вказують на, скажімо, за чверть до третьої або за десять хвилин до другої, а ноги стоять на шостій годині. А на цьому циферблаті, як ви бачите, на хресті висить Ісус. А руки-стрілки обертаються та вказують час так само, як у популярних годинниках від Диснея. Ноги залишаються на шести годинах, а маленька секундна стрілка крутиться навколо нимба. Що ви про це думаєте? Анатомічні подробиці малюнка були виконані дуже майстерно. Голова належала Старлінг. «Більшість деталей загубиться, коли зображення зменшиться до розміру наручного годинника», – відповіла вона. «Ваша правда, на жаль. Але подумайте про годинник. Чи варто лишати його незапатентованим? Тоді вам знадобиться патент на механізм кварцових годинників, чи не так? А вони вже запатентовані». Не впевнена, але мені здається, що патенти видаються тільки на унікальні механічні пристрої, а дизайн підпадає під авторські права. Але ж ви не юрист, чи не так? У ФБР цього більше не вимагають. У мене до вас пропозиція, сказала Старлінг, відчиняючи валізу. До них ішов барні. Старлінг причинила валізу. Вона заздрила неймовірній витримці Барні. Чистий погляд, не затьмарений жодними наркотичними засобами. А за ним ховався неабиякий розум. «Перепрошую», – сказав Барні. «Якщо вам незручно з усіма тими паперами, то в коморі є одномісна парта, шкільна, якою користуються психіатри. Принести?» «Шкільні спогади. Так чи ні?» «Поговоримо зараз, доктор Лектор. Доктор припросив її порухом відкритої долоні. «Так, Барні, дякую». Старлінг умостилася за парту. Барні відійшов на безпечну відстань. «Доктор Електор, сенаторка має до вас неймовірну пропозицію». «Це вже мені вирішувати. Ви так швидко з нею порадилися?» «Так, їй нема чого приховувати». Ось що сенаторка змогла дістати, і це не підлягає обговоренню. Одна єдина пропозиція, до якої входить все. Вона відірвала погляд від валізи. Доктор Лектор, убивця дев'ятьох, склав пальці драбинкою під носом і спостерігав за Старлинг. В його очах безмежна ніч. Алюзія на цикл двовіршів Вільяма Блейка «Провіщання невинності». Якщо ви допоможете нам знайти Баффало Білла вчасно, щоб врятувати Кетрін Мартін, то отримаєте таке. Переведення до адміністративного ветеранського шпиталю в Онеїда Парк, штат Нью-Йорк, у камеру з видом на ліс біля лікарні. Посилений режим охорони зберігається. Ви зможете аналізувати результати психологічних тестів деяких федеральних злочинців але вони не обов'язково перебуватимуть в одному закладі з вами. Пацієнти анонімні. Ви не знатимете жодних імен. Також вам буде надано ширший доступ до книжок», сказала вона, знову поглянувши на лектора. «Глузувати можна, і мовчки. І особливий пункт – найкраща перевага. Протягом одного тижня на рік ви виїжджатимете з лікарні сюди, вона поклала в та цю карту. Доктор Лектор не став її витягати. «Острів Плам!» – продовжувала Старлінг. «Щодня після обіду вам дозволятимуть гуляти пляжем чи купатися в океані, без жодної охорони в радіусі 75 ярдів. Але за вами наглядатиме спеціальний штурмовий загін. Ось і все». «А якщо я відмовлюся?» то повісите собі в камері кухонні фіранки, Може, допоможе. Нам нема чим погорожувати вам, доктор Електор. Я просто пропоную спосіб, у який ви зможете знову побачити сонце. Вона не дивилася на нього. Їй не хотілося змагатися з ним поглядами. То було не протистояння. Чи погодиться Кетрін Мартін прийти поговорити зі мною? Виключно про свого викрадача, якщо я захочу написати статтю. Поговорити тільки зі мною. Так, вважаєте, що справу вирішено. А ви звідки знаєте? Вирішено ким? Я її сама приведу. Якщо вона погодиться. То для початку нам доведеться її попросити, чи не так? Лектор затягнув тацю в камеру. Острів Плам. Шукайте вершечок Лонг-Хайленда. той палець на півночі. Острів Плам. Тут написано «Клініка ветеринарної медицини». Інакше кажучи, «Федеральний дослідницький центр хвороб рил і копит». Звучить чарівно. Вона займає лише частину острова. Там є гарний пляж і пристойне помешкання. А навесні гніздяться крячки. Крячки. Зітхнув доктор Лектор, трохи нахиливши голову та торкаючись верхньої червоної губи червоним язиком. Якщо ви хочете про це поговорити, Кларіс, то знайте, я не стану нічого робити задарма. Квіт про кво. Я дещо розповім вам, «А ви мені». «Починайте», – сказала Стаглінг. Їй довелося чекати цілу хвилину, поки він заговорив. «Гусінь перетворюється на лялечку в хризаліді, а потім із таємної перевдягальні виходить, народжується на світ дивне імаго». «Кларіс, ви знаєте, що таке імаго?» «Доросла комаха з крилами». А ще, вона похитала головою, це термін мертвої науки психоаналізу. І маго – це образ одного з батьків, закладений у дитинстві в підсвідомість і пов'язаний з найпершими емоціями. Слово походить від назви воскових бюстів-предків, які древні римляни несли на траурних процесіях. Навіть флегматичний Кроуфорд мав угледіти певний символізм у комашиній хризаліді. Він не просунувся далі зі ставлення передплатників ентомологічних журналів зі злочинцями на сексуальному ґрунті, що зареєстровані в індексі характеристик. По-перше, облишимо ім'я Бафалобіл. Це оманливе прізвисько, яке не має нічого спільного з особою, яку ви шукаєте. Для зручності називатимемо його Біллі. Я наведу вам стислий виклад мого враження про Біллі. Готові? Готова. Символізм Хризаліди полягає в перетворенні. З личинки на метелика чи міль. Біллі думає, що йому потрібне таке перетворення. Він шиє собі костюм дівчини зі справжніх дівчат. Саме тому його жертви великі, бо він вишукує потрібний розмір. Кількість жертв свідчить про те, що він сприймає цей процес як линяння. Він займається цим у двоповерховому будинку. Ви вже зрозуміли, чому два поверхи. Деякий час він вішав їх на сходах. Правильно. Доктор Олектор, я ніколи не бачила, щоб транссексуальність і агресія були якось пов'язані. Транссексуали загалом пасивні. Ваша правда, Кларіс. Інколи простежується схильність до хірургічної залежності. Бо в плані косметичної корекції транссексуалів важко задовольнити. Але не більше. Біллі – не справжній транссексуал. «Кларіс, ви дуже близькі до способу, в який його можна впіймати. Ви це розумієте?» «Ні, доктор-електор». «Добре. У такому разі чи не бажаєте розповісти мені, що з вами сталося після смерті батька?» Старлінг втопила очі в парту. «Не думаю, що відповідь ховається в паперах, Кларіс». Мама утримувала нас усіх протягом двох років. Працюючи ким? Удень покоївкою в мотелі, вночі куховарила в кафе. А потім я переїхала в Монтану до маминої кузини та її чоловіка. Тільки ви? Я була найстарша. А міська влада ніяк не допомогла вашій родині. Чеком на п'ять сотень доларів. Цікаво, що не було страховки. Кларіс, ви сказали, що ваш батько міг вдарити цівку рушниці об двері пікапа. Так. У нього не було патрульної машини? Ні. Це сталося вночі? Так. Невже він не мав пістолета? Ні. Кларіс, він працює вночі, їздить на пікапі... Озброєний тільки рушницею. Скажіть, а він часом не носив на поясі табельний годинник? Ота річ, коли до по всьому місту перекручені ключі, і мусиш їздити і вставляти їх у свій годинник, щоб у мерії знали, що ти не спиш. Скажіть, чи носив він такий годинник, Ларіс? Так. Він був нічним патрульним, так, Кларіс? І аж ніяк не маршалом. Якщо брехатимете, я відчую. У робочій характеристиці було написано «нічний маршал». Що з ним сталося? Що сталося з чим? З дабльним годинником. Що з ним сталося після того, як вашого батька підстрелили? Не пам'ятаю. Якщо згадаєте, скажіть. Так, старивайте. У лікарню прийшов мер і попросив у мами годинник і жетон. Вона не здогадувалася, що взагалі про це знала. Той мер у своєму вихідному костюмі та моряцьких туфлях із воєнторгу. Членосмог. Квіт про кво, доктор Електор? Намить, вам здалося, що ви це вигадали, так? Ні, якби ви вигадали, вам би не боліло. Ви сказали, що деструктивна, агресивна поведінка і насильство статистично не пов'язані з транссексуальністю. Це правда. Пам'ятаєте, я казав вам про те, що злість схожа на хтивість. Вовчий лишай маскується під кропив'яну пропасницю. Біллі не транссексуал, Кларіс але вважає себе транссексуалом або намагається ним стати. Певно, він уже багато ким намагався стати. Ви сказали, що це наведе мене на спосіб, у який його можна впіймати. У вас є три найбільші центри статевих операцій. Джонс Гопкінс, Міннесоцький університет і медичний центр міста Коламбуса. Я не здивуюся, якщо він подавав заявку на зміну статі в один або у всі три заклади, і йому відмовили. На яких підставах йому мали відмовити? На що треба звертати увагу? А ви кмітлива, Кларіс. Перша причина – судимість. Такі заявки не проходять відбору, хіба що злочин великої шкоди не заподіяв. І був скоєний на ґрунті проблем зі статевою ідентифікацією, трансвестизм на людях чи щось подібне. Якщо він успішно збрехав про судимість, то потім попався на тестах із характеристики особистості. Як? Хочете знати як, щоб зуміти його відсіяти? Так? Так. Чому б вам не попитати доктора Блума? Я б радше питала у вас: який зиск ви з цього матимете, Кларис? Підвищення та премію? Ви що, G9? І які ж винагороди зараз отримують маленькі G9? G9, S9 штабний офіцер, керівник органів військово-цивільного адміністрування. Який займається узгодженням операцій між військовим командуванням і цивільним населенням? Для початку ключ від вхідних дверей? Як його знайти за діагностикою? Як вам жилося в Монтані, Кларіс? Непогано. Як вам жилося з чоловіком матереної кузини? Ми були різні. Якими ви їх запам'ятали? Виснаженими працею. Інші діти були? Ні. Де ви мешкали? Наранчо. На ранчо були вівці. Вівці та коні. Скільки ви там прожили? Сім місяців. Скільки вам було років? Десять. Куди ви звідти переїхали? До лютеранського притулку в Бозмані. Кажіть правду. Я й кажу. Ви ходите навколо правди. Якщо ви втомилися, то можемо поговорити наприкінці тижня. Мені вже й самому не цікаво. Чи говоритимемо зараз? Зараз, доктор-електор. Гаразд. Дитину відривають від матері та посилають на ранчо в Монтану. Наранчо з вівцями та конями. Вона сумує за мамою в захваті від тварин. Доктор Лектор простяг до неї долоні, перепрошуючи розповідати. «Там було чудово. У мене була власна кімната з індіанським килимом на підлозі. Мені дозволяли кататися на кобилі, тобто возили на кобилі, бо вона поганенько бачила. З усіма кіньми було щось не так» кульгаві або хворі. Деякі виросли з дітьми. І вони, знаєте, вони ржали до мене, коли я йшла на шкільний автобус. Але потім... Я знайшла в сараю одну дивну річ. У них там була маленька комора для збруї. Я спочатку вирішила, що то якийсь старий шолом. А коли взяла в руки, то побачила штамп. Апарат для гуманного забою коней від ВВ Грінера. Він скидався на металевий ковпак у формі дзвону. А зверху був отвір, у який вставляли патрон. Не наче 32-й калібр, чи щось таке. На тому ранчо відгодовували коней на забій, Кларіс? Так. І вбивали їх теж на ранчо. Тих, що йшли на добрива таклей, Так. У вантажівку вміщується цілих шість мертвих коней а тих, з яких робили собачий корм, забирали геть живцем. А та, на якій ви каталися на подвір'ї? Ми з нею втекли. І далеко ви зайшли? Зайшли туди, куди йшли, докторе, поки ви не розберете зі мною діагностику. Ви знайомі з процедурою, яку проходять чоловіки, подаючи заявки на зміну статі? Ні. Було б легше, якби ви дістали мені копію лікувальної програми одного з тих закладів. Але для початку до низки тестів зазвичай входять шкала інтелекту Векслера, Дім, дерево людина, Роршах, малюнок я концепції, тематичний аперцептивний, МБОО, звізна річ, а також дві коінших. Дженкінса, мабуть, розроблений університетом Нью-Йорка. Вам потрібні деталі, які швидко впадають в око. Так? Так, Кларіс. Тест Векслера. тест на рівень інтелекту і когнітивних здібностей дорослих людей. Наразі найпоширеніший IQ-тест. Тест Дженкінса – один із найбільш популярних методів оцінювання осіб типу А – Амбітні, активні, нетерплячі, працьовиті. Що швидше, то краще. Отже, згідно з нашою гіпотезою, нам потрібен білий чоловік, у якого результати тестів відрізняються від відповідей транссексуалів. Гаразд, у «домі, дереві, людині» треба шукати того, хто почав малювати не з жінки. Чоловіки транссексуали практично завжди починають із жіночого образу і зазвичай приділяють багато уваги деталям. Чоловічі образи прості стереотипи, хоча трапляються окремі випадки, коли малюють містера Америку, але інші варіанти малоймовірні. Шукайте на малюнках будинок, не прикрашений для безхмарного майбутнього. Жодних дитячих візочків біля ганку, жодних фіранок або квітів у садочку. У справжніх транссексуалів бувають два види дерев – густий гіллястий верболіс або символи кастрації. Дерева, обрізані краєм малюнка чи паперу. Оті кастровані образи, сповнені життя, якщо йдеться про справжніх транссексуалів квітучі, плодовиті пеньки. Це важлива відмінність. Вони геть не схожі на перелякані, мертві, понівачені деревці, які трапляються на малюнках людей із психічними розладами. Ось вам гарна прикмета. Дерево Біллі буде просто жахливим. Ви встигаєте за мною? Так, доктор Олектор. Щодо «я-концепції», то транссексуал майже ніколи не стане малювати себе голим. Тільки не переплутайте з особами, в яких у МБОО випливуть параноїдальні ідеї. Вони часто виникають у транссексуалів, які захоплюються трансвестизмом. І подеколи вони мають неприємний досвід спілкування з поліцією. «Підіб'ємо підсумки?» «Так, підсумок не завадить». Вам треба дістати список людей, яким відмовили в усіх трьох центрах статевих операцій. Спочатку перевірте відмови через судимість. Серед них передивляйтеся до грабіжників. Поміж тих, хто намагався приховати проблеми з законом, шукайте осіб із серйозними розладами психіки в дитинстві, які з'явилися в результаті насильства. Можливо, дитинство пройшло в колонії для підлітків. Тоді переходьте до тестів. Вам потрібен білий чоловік, мабуть, років до 35, міцної статури. Він не транссексуал, Кларіс, але вважає, що є ним. Він спантеличений і злий, оскільки йому відмовились допомогти. Ось і все, що я маю вам сказати – поки не ознайомлюся зі справою. Ви ж залишите її мені? Так. І фотографії? Вони у справі. То краще біжіть із тим, що маєте, Кларіс. Побачимо, як ви упораєтесь. Я маю знати, як ви... Ні, не будьте жадібною, або доведеться відкласти розмову на наступний тиждень. Повертайтеся, коли зробите поступ. Або не зробите. І, Кларіс, так. Наступного разу ви розповісте мені дві речі. Що сталося з кобилою, це по-перше. А по-друге, мені цікаво, як ви гамуєте свою лють. По неї прийшов Алонсо. Вона притискала до грудей свої записи та й шла, схиливши голову, намагаючись нічого не забути. Спрагла свіжого повітря, вона навіть не глянула в бік кабінету Чилтона, коли вибігала з лікарні. Чилтон був у себе. Під дверима пробивалося світло. Розділ 26 Глибоко під землею, вдалині від яржавого балтиморського світанку, у блоці суворого режиму здіймався шерхід. Тут, унизу, де ніколи не буває повної темряви, стражденні відчувають наближення нового дня, наче устриці в бочці, що розчиняють стулки в очікуванні перепливу. Створіння Божі, які заколисували себе криком і прокидалися, щоб кричати знов. І маячні хворі вже прочищали свої горлянки. Доктор Ганнібал Лектер нерухомо стояв у кінці коридору. Його обличчя перебувало за фут від стіни. Його надійно прив'язали товстими брезентовими ременями до високого ручного візка, наче підлоговий годинник. Під ременями була гамівна сорочка, ноги у перев'язах. Хокейна маска на обличчі запобігала укусам, з тим самим успіхом, що й кляп. Але в санітарів було менше мороки зі слиною. Позаду доктора Лектора маленький сутулий санітар мив підлогу в лекторовій клітці. Барні наглядав за прибиранням, яке відбувалося тричі на тиждень, і водночас шукав контрабанду. Прибиральники завжди поспішали, бо в помешканні доктора Лектера їм ставало моторошно. Барні все за ними перевіряв він перевіряв гетьюсе не забуваючи нічого. Усі процедури з доктором Лектором відбувалися в присутності Барні, оскільки Барні ніколи не забував, з чим має справу. Двоє його помічників переглядали по телевізору найкращі моменти хокейних матчів. Доктор Лектор розважав себе. Він має невичерпні внутрішні джерела, яких вистачить на довгі роки розваг. Його думки були скуті страхом або співчуттям не більше, ніж Мільтонові фізикою. Його розум був вільний. Джон Мілтон, 1608-1674. Англійський літератор, автор епічної поеми «Втрачений рай» про біблійну історію гріхопадіння. Його внутрішній світ містить яскраві кольори та запахи, але небагато звуків. Власне, йому довелося трохи напружитися, щоб почути голос покійного Бенджаміна Распейла. Доктор Лектор розмірковував над тим, як віддасть Кларіс Джейма Гамба, і що було б корисно пригадати Распейла. Ось він, товстий флейтист, в останній день свого життя лежить на терапевтичній канапі Лектора і розповідає йому про Джейма Гамба. У Джейма була найогидніша кімната, яку тільки можна собі уявити. В одній із тих нічліжок у Сан-Франциско. Стіни такого баклажанового кольору, з психоделічними плямами дейгло. То тут, то там, як данина гіпарському минулому. А меблі просто розвалювалися. Джейм, знаєте, саме так і прописано в його свідоцтві про народження. Звідти повелося. Його треба вимовляти Джейм. Інакше він починає казитися, хоча в лікарні просто помилилися. Ще тоді там наймали дешеву робочу силу, то вони навіть ім'я не могли правильно написати. Зараз навіть гірше. Як покладуть у лікарню, то живим уже не вийдеш. Менше з тим, Джеймс сидів, обхопивши руками голову на своєму ліжку у тій огидній кімнаті. Його звільнили з антикварної крамнички, бо він знову був на коїв лиха. Я сказав йому, що більше не можу миритися з такою поведінкою. І, звісно, річ у моєму житті щойно з'явився Клаус. Знаєте, Джейм насправді не гей, це його у в'язниці привчили. Насправді він ніщо, Порожнє місце, але намагається заповнити цю порожнечу і злиться. Я завжди відчував, що коли він заходив до кімнати, то вона неначе наче порожніла. Я про те, що у 20 років він убив свою бабусю з дідусем то здавалося б, така неврівноважена людина має бути дуже харизматичною, чи не так? Отже, сидів він собі без роботи знову на коївлиха з якимсь бідолашним безхатьком. Я пішов. Якось він завітав у поштове відділення і підібрав пакунки, що призначались його колишньому роботодавцеві. Сподівався перепродати якісь речі. І тоді Джейму трапилась посилка з Малайзії чи з якоїсь такої країни. Він радою її розпакував. А там виявилася валіза, повна мертвих метеликів, вони просто валялися всередині. Його бос платив поштарям, що жили на тих островах, і вони надсилали йому нескінченні коробки з мертвими метеликами. Він розкладав їх під орг робив декоративні прикраси, такий кіч, що несила уявити, та ще й мав нахабство називати це витворами. Джеймові ті метелики були ні до чого, і він запустив у них руки. Гадаючи, що на дні можуть виявитися коштовності, бо їхній магазин інколи отримував браслети з балі, але він тільки вимазав пальці в пилок від метеликів. Порожньо. Він сів на ліжко, скопився за голову, руки та обличчя вкриті різнокольоровим пилком. Він знову пустився на дно, як це траплялося з нами всіма, і він плакав. А тоді він почув шурхотіння і побачив у відчиненій валізі метелика. Він проривався з кокона, який ненароком закинули до метеликів. І зрештою вибрався на волю. У кімнаті кружляв метеликовий пил, порох у сонячних променях, що освітили крізь вікно. Самі знаєте, які яскраві описи видають люди під кайфом. Джеймс постерігав, як комаха розправляє крила. Великий метелик, як він казав, зелений. Він відчинив вікно, метелик полетів геть. І Джейм відчув неймовірну легкість. Сказав, тоді він збагнув, що треба робити далі. Джейм знайшов маленький пляжний будиночок, де мешкали ми з Клаусом. І одного разу я повернувся додому з репетиції, а він уже там. Але Клауса я не побачив. Клауса не було. Я спитав, де Клаус, і він сказав, що пішов поплавати. Я знав, що він береше, бо Клаус ніколи там не плавав. Тихий океан аж ніяк не тихий. А коли я відчинив холодильник, ну, ви самі знаєте, що я знайшов. Клаусову голову, яка визирала на мене з-за апельсинового соку. Джейм іще зробив собі фартух. Ну, з Клауса. Надягнув його і спитав, як він мені. Тепер подобається. Я розумію, ви, мабуть, вражені, що я взагалі підтримував із Джеймом зв'язок. Йому було набагато гірше, коли він до вас прийшов. Гадаю, він дуже дивувався, що ви його не боїтесь а потім останні слова в житті Распейла. «Цікаво, чому батьки мене не вбили ще до того, як я навчився їх дурити?» Тонка колодочка кинджала похитувалася, поки проколота серце Распейла намагалось битись. Доктор Лектор промовив. «Схоже, на соломинку в нірці морашиного лева. Чи не так?» Але Распейл уже не встиг відповісти. Доктор Лектор пам'ятав кожне слово, і навіть більше. Приємні спогади, які допомагали згаяти час, коли в його камері тривало перебирання. Доктор розмірковував над тим, що Кларіс Стаглінг має гострий розум. Вона могла попіймати Джейма Гамба тільки за тим, що він їй розповів. Але це забере багато часу. Аби дістатися до нього вчасно, їй знадобиться більше деталей. Доктор Лектор був певен, що коли він читатиме матеріали справи, то підказки випливуть самі по собі. Можливо, вони будуть пов'язані з тим, що Джейм Гамб відбував строку у виправній колонії для неповнолітніх злочинців, після того, як він убив своїх бабусю з дідусем. Завтра Лектор видасть їй Джейма Гамба і натякатиме так прозоро, що навіть Джек Кроуфорд збагне щодо чого. Завтра треба все закінчити. Доктор Лектор почув за спиною кроки. Хтось вимкнув телевізор. Він відчув, як ручний візок похилився назад. Тепер мала розпочатися довга, марудна процедура звільнення, яка відбувалася вже в камері. Розпорядок був незмінний. Спочатку Барні з помічниками обережно вкладали його на ліжко до лілиць. Потім Барні прив'язував його рушниками залитки до поруча в ногах ліжка. Знімав з них перев'язи, а тоді під прикриттям двох помічників із газовими балончиками та гумовими палицями Барні розстібував пряшки на спині гамівної сорочки Та заткував із камери, напинаючи сітку на місце Замикаючи за собою грати та полишаючи доктора Лектора, вибиратися зі своїх пут самотужки Потім доктор обмінював сорочку та ремені на сніданок правила ввели відтоді, як доктор-лектор понівачив медсестру. І всіх це влаштовувало. Але сьогодні розпорядок було порушено.